Ja, yeah, Brigitte Bak fra Ex on the Beach. Ja. Yeah. Jeg er jo begyndt på noget nyt, fordi hver måned, så tager sådan en, en hvad man kan kalde det, en omdiskuteret reality-stjerne med herinde i programmet. Og så lærer vi den bare sådan virkelig godt at kende. Fuck, hvor fedt. Hvornår kommer hun? <laughs> oh, <okay. laughs> Fordi et, jeg giver jo dig simpelthen muligheden for at være mega ærlig Og i talsæt nogle af de ting, som øhm, ja, på nettet drejer sig om dig Og øhm, der er jo blevet lavet utallige artikler omkring dig yeah. Det er der, der er altså blevet lavet mange yeah. Og øh, jeg har derfor valgt nogle forskellige rubrikker, vi sådan skal igennem, okay? Spændende Vi skal igennem dit kærlighedsliv Ja Vi skal igennem dit privatliv ja. Og så skal vi selvfølgelig <laughs> også igennem dine fans, mm. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter Jeg tror, jeg vil sætte mig ned sammen med dig. Det er rart nok. Og du har også fået en og mig. Jeg er meget glad, tak for det. Jamen det tænker jeg, for så skal du lige være sætter til rette. Mm. Nå, men jeg starter med at spørge dig, kigger vi hinanden i det her. Hvorfor tror du, du er så omdiskuteret? Det, det, altså... det er et stort spørgsmål allerede. Ja, det er det voldsomt sagt. Yeah. Øhm, altså, så omdiskuteret synes jeg jo heller ikke jeg. Ej, du er ikke, du er ikke nej, det er jo ikke vanvittigt, men, men man kan godt lige snakke lidt om der ja, ja. Og, øhm, og have nogle, nogle holdninger til dig, ikke? Jamen, jeg tror også bare, jeg tror måske, det er, fordi jeg skiller mig en lille smule ud. Med hvad? Jamen, bare med at være psycho. Ej. At være psycho? Nej, men altså sådan, jeg gør bare meget, altså jeg er ret ligeglad med folks holdninger og meninger, og tager nogle gange nogle lidt store beslutninger i livet, som andre mennesker måske ikke vil tage. Okay. Hvad er det for nogle store beslutninger, du tænker på i hvert fald lige nu? <laughs> Kom nu! <laughs> det ved jeg ikke. Altså eksempel, OnlyFans. Altså, ja. altså sådan noget... Øhm, bare sådan generelt set, så tror jeg bare, at jeg gør nogle ting, som andre mennesker måske ikke altid er helt enige i. Tyrkiet? <laughs> ja. forladt tænder... Så du tænker, det er mere det kosmetiske? Ja, yeah, og så måske jeg spare min værre måde. Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er nogen, der har set så lidt sur på mig. Jamen, altså, vi skal nok komme ind på dramaen. Mm. Det lover jeg dig for. Okay? Så, ikke også? Fordi jeg har en lille fornemmelse af, at du er en lille drama queen. Nej. Er du ikke med? Nej. Okay, ja, så siger vi det. Men jeg vil hellere starte med kærligheden, fordi øh, jeg vil gerne lige, sådan, lige lære at give tilbage af Fordi jeg vil gerne starte fra begyndelsen. Der, hvor jeg virkelig begyndte at lægge mærke til dig, i hvert fald på nettet og alt de her ting. Det var faktisk... Øh, Lige efter der er din ex. de I gik fra hinanden. Ja. Yeah. Hvor du lavede TikTok-videoer og alt sådan noget. Ja. Yeah. Men, men jeg vil gerne lige vide, hvad. hvad og vi starter bare helt fra bunden af, hvad, hvad skete der lige der? Altså med dig og ham? Det virkede nemlig, som om du var meget ked af det, lad mig sige det sådan. Øhm, altså jeg var også meget ked af det. Øhm, jeg tror bare, vi var virkelig dårlige til at være kærester til sidst. Øhm, sådan, det er virkelig svært at gå fra hinanden, når man stadig elsker hinanden, mm. selvom man godt ved, at det er det bedste. Mm. Så det var bare. Øhm, det var vildt hårdt at være i for mig. Det var ligesom blevet min person. Øhm, ja. Som der var trygheden? Det var min tryghed, ja. Ja, som du mistede? Ja, præcis. Det var, ligesom, det, var det der med at, at miste den person, som sådan er allertættest på dig. Lavede du fans efter det? Ja, først efter. Okay, okay. Men hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, altså, I gik bare fra hinanden, fordi det ikke fungerede, eller hvad? Altså ja, der var bare nogle øh, grundlæggende ting, som vi så meget øh, forskelligt på. Ja. Æm, og bare havde måske nogle lidt forskellige værdier og fremtidsplaner. Ja, hvad, hvad er det? Vil du komme ind på det? Mm, altså... Jamen... Med dig? Altså, hvad, hvad, ja, men, altså, hvad, hvad er Det, det er Jeg tænker også mere sådan, i forhold til mig selv. Altså, jeg vil jo gerne leve det her liv som sådan... Jeg er meget eventyrsløst, Jeg jeg godt lide at rejse, jeg godt lide at leve sådan lidt independent... Øhm, det her med ikke at arbejde for 8-16 hver dag, og det er rigtig svært, når man så finder en partner, som rigtig godt kan lide det liv. Det liv med at arbejde for til 16 og sidde på sofaen og se mm. X faktisk fredag aften og sådan. Øhm, så de to ting kan sådan meget nemt sådan kollapse. Ja, mm. så, du havde, så din værdi er lidt mere, at du skal simpelthen bare ud og i gang. Spontanitet. Ja, det tror jeg. Sådan, jeg er ikke så god til, at det bare bliver liv hos dig og mataturer i fjernsynet. Okay, okay. Ja. Det kunne jeg også, godt lidt, det troede, det ville jeg også godt kunne forestille mig, at du ikke er sådan en type Ja, jeg keder mig også hurtigt <laughs> men, men efter så, I går fra hinanden Hvad ændrer sig så? For du laver alle de her TikTok-videoer og jeg tænker, altså Når jeg ser de her ting, så tænker jeg okay, Hun er altså et sted, hvor hun er rigtig ked af det mm. Hvad ændrer sig for dig? Altså, du begynder jo at lave OnlyFans Blandt andet Men, men lad mig her høre, hvad ændrer sig sådan for dig? Nu mister du den her tryghed, som du så siger øhm, altså Jeg tror virkelig, at jeg skulle finde ud af at være glad alene. Så jeg havde aldrig haft en kæreste, før jeg var sammen med ham. Og jeg var vildt glad for at være alene, der jeg elskede så selv, og jeg syntes, det var forfærdeligt, hvis der var nogle mennesker, der skulle ligge i mine ting. Øhm. Og lige pludselig, så havde man bare været med et menneske konstant, som bare havde været en sindssygt stor øh, klippe, og som jeg også endelig, sådan, eller ikke endelig, men en person, hvor jeg virkelig følte, som forstod mig, hvor jeg kunne åbne op og mm. fortælle, og lige pludselig, så, så tror jeg bare, jeg følte mig virkelig efterladt Okay, efterladt, ja. ja. Og hvad, hvad, hvad tænkte du så? Så du, hvordan kom du over det så? Eller er du over det overhovedet? Altså, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen sådan der kur til Hardwake på den måde. Ja. Jeg tror bare, det er tid, og jeg føler, at jeg er over det nu. Jeg tror jeg jeg nogle gange kan savne det, vi havde, end sådan ham, hvis det giver mening. Nu, nu ser jeg jo, at du lavede de her TikToks her og sådan noget. Hvorfor lavede du dem? Det er jeg bare lidt nysgerrig på. Du lavede altså, alle de her TikToks, med ja. at, at din livs kærlighed, du har forladt ham, og han vil, ikke, han vil ikke have dig tilbage. Jeg tror også, du lavede en TikTok, ja. når han ikke vil have dig tilbage, og alle de her ting her. Altså, hvorfor lavede du de her TikToks? Jeg tror, jeg havde brug for sådan, at udtrykke mig på en eller anden måde. Altså, sådan, jeg kan godt synes, at mine sociale medier er lidt sådan... Det lyder måske undersvagt. Nej, lidt nej, det er ikke undersvagt. Måske sådan lidt af min dagbog ja. altså, sådan Jeg føler virkelig, at det er en måde sådan, at connecte med mig selv også. Og samtidig med at også vise alle andre, at det her øh, helt vildt gode, dejlige liv, som vi alle sammen har en gang imellem, ikke? hvis vi er heldige, øhm, ja. <laughs> ikke altid er helt så perfekt øh, og tænker ondt. Så hvad med nu? Savner du tosomheden? Øhm, det er være sammen med en? Lidt, men jeg tror også, jeg kan hurtigt mærke, at når jeg begynder på det igen, så øh, går der ikke lang tid, før jeg kommer tilbage i den der med, at jeg ikke er helt klar til det endnu. Så det er du faktisk stadig ikke? Nej, jeg, nej det, jeg er ikke klar til en kærester. Jamen det er jo det, fordi det, nu skal vi jo snakke om lidt det mest aktuelle måske. Ikke? Ja. Det er, at du har jo sagt til samtlige medier åbenbart, at der er Boris i kærester. i ja, Hjort for Bachelorette. Hvis du spørger medierne, ja, så er vi i hvert fald kærester. Hvad, hvad, hvad sker der der? Så du dater faktisk lidt stadigvæk? Altså jeg kan godt det hygge mig og have det dejligt, og jeg synes også, det er rigtig rart, når man finder en relation, som bare sådan er rar at være i. Så ja. der er Boris i dater, nej. men du vil ikke være kærester? Nej, vi dater ikke. I dater ikke? Nej. Hvad gør I så? Vi hygger bare. Ja, nej, kom nu. Sig det nu, som det er, rigtigt. Nej, ja, altså... Det er er bare... de gode, klassiske bollevenner? Er det det? Jeg kan ikke helt forklare det. Det er lidt skørt. Det, det er sådan... Der er ikke rigtig nogen af os, der er et sted i livet, hvor vi kan overskue eller være i et forhold, eller det der med at skulle tage ansvar for et andet menneske. <laughs> har I snakket ja. om det? At I ligesom ikke er klar til Det kæreste? Sådan low-key, øh, ja, ikke, ikke fordi vi sådan har siddet og kigget hinanden dybt i øjnene, og det er lidt tidligt efter to dates. Eller, vi er jo kærester, undskyld. Ja. Øhm, <laughs> men så tror jeg egentlig også bare, sådan, at vi er blevet meget enige om, at, øh, at det bare er bare hygge. Og jeg ved heller ikke, øh, hvor meget sådan... Nu har det været rigtig hyggeligt, at han har været en tur i Aarhus, så jeg har været i København. Men jeg ved ikke, om det skal fortsætte på den måde med at komme frem og tilbage. Om det mere ja. bliver sådan noget med, hey, jeg er Aarhus, hvad laver du? Eller, hey, altså, du bor jo hos ham nu. Markus, det har jeg sagt til dig privat, det her. <laughs> <laughs> Jamen, det er jo bare, ja. hvis der er nogen, der tænker det. Hvor, hvor bor Rikette <laughs> i København? Men... Ja, okay. Jamen, øhm, ja, Boris har lånt mig hans lejlighed. Det er altså sødt. Det er sødt. Det er, sødt. Det er rigtig sødt. Arm. Og det, er også, det, er sådan, det kan godt være, det ikke er nogen kærlighedsrelation imellem os, men jeg har virkelig meget sådan, kærlighed for den mand og det lyder måske forkert at sige, men sådan, vi har det bare virkelig grineren sammen og han er virkelig bare sådan et rart menneske at være sammen med. Så jeg har i hvert fald fået ud af det, at, at du ikke er klar til en kæreste. Ja. Du er blevet såret, fordi det er bare sådan lige lærer at give det til at kendte, ikke? Er blevet såret og ikke klar til en kæreste, fordi du ikke er klar til at tage ansvar for den anden menneske. Det var i hvert fald det, jeg hørte dig sige. Ja, jeg er ikke klar til... Jeg kan jeg simpelthen ikke overskue at have energi til det Okay. Alt, alt det, der følger med i Er det, fordi forhold? du lige skal finde dig selv først? Nu kommer det et stort spørgsmål, ikke? Skal, man lige, skal du finde dig selv først, eller? Jeg tror egentlig, jeg er ved at, ved at være der. Så er du jeg, det? Nej, det ved jeg ikke. Man jeg udvikler sig jo altid. Jeg tror egentlig aldrig helt, man finder sig altså selv 100%. Men jeg synes, jeg er ved at være et sted i livet, hvor jeg sådan, har fundet en god base. Og virkelig sjældent, at jeg er egentlig er ked af det. Og det fungerer egentlig meget godt. Um, og det er heller ikke, fordi jeg på den måde savner det. Jeg kan godt nogle gange savne det, tror jeg, vi alle kan at der ligger en og så en på ryggen, ikke? Men, øhm, Alt det der andet med at skulle tænke over, om øh, Svarer nu, og svarer jeg for hurtigt, og... Alle de der ting, der følger med, både i starten af et forhold og i et forhold, det, det har simpelthen ikke øh, overskud eller energi til. Hvem... Nu kommer der andet stort spørgsmål. Hvem er så rigtig til lige nu? Nu siger du, at du har fundet en lille base og sådan noget. Hvem er hun nu? Åh, oh, shit Ja, <laughs> yeah, yeah. øhm, ja. hvem er jeg lige nu? Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tvinger øh, dig til at reflektere. Ja, du tvinger ting. mig virkelig til at reflektere. Fyffa satan, mand. Nå, øhm, <laughs> jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg har fundet rigtig meget ro i at være alene. Så jeg er faktisk meget alene. Og det, ikke fordi det skal ikke lyde ensomt, fordi det er det ikke. Ja. Det er fantastisk. Jeg har øhm, rejst rigtig meget og fået det behov, som ligesom dækket godt ind. Og lige nu, der har jeg en masse projekter, som kører lidt frem og tilbage. Så jeg er egentlig bare meget i det. Og kan bare godt lide at have en god rutine og være i min hverdag. Men det har ikke noget med dig at gøre. Hvem er du? Før jeg før, at du fortalte medierne, nu er du i Zylibat. Men nu klæder du med hvad Hvor er du henne? Ej, jeg Så hvor er i hvert fald ude? Øh, ja, det, det, man skal gøre ting, man er god til. Og du er god til at knalle, eller hvad? <laughs> man skal lade være god til gøre ting, man ikke er god til. Ja. Jeg er ikke god til ikke at knalle. Okay. Lad os have det på den måde. Okay, på den måde, <laughs> den kan vi godt vende om. Tag en tur, tager dine kokkjur ja, der. Uha, jeg bliver helt tøj i måneden. Ja, fordelen delen, det er jo, det, det er jo sådan... Sæt dig ned og bare lave sådan en Svend næsten. Ja, jeg venter om, at der er en eller anden, kan kigge på, og være sådan, nu er det din tur. Ja, men sådan er det ikke. Nu er Nej. du bare alene, anden. Ja. Vi er nu kommer der jo noget, jeg er lidt nysgerrig på. Oh, nej. Okay? Ja. Og vi skal nok komme dybere ind på selv, hvis du ikke lige nu kan reflektere over, hvem Rikitsa er lige nu. Jamen det kan jeg ikke. Det er forfærdeligt. Det skal du lige. Det, skal du. det er jo det, vi er her for. Uh -huh. Men øh, jeg har jo hørt en lille fugl syng, altså synge om, at Boris måske ikke er den eneste, du har deltet. Er der nogen andre, du vil nævne, du har deltet? Jeg kan jo nævne en, jeg tror, du har deltet. Mm. Som jeg har hørt lidt rygter om. Det. Der er ikke lige noget, der kommer op i mit hoved der Jeg har jo i hvert fald læst på Reddit At der er en, der har set dig Og sangeren Din Louis gå ind i en trailer sammen Ja Ja Rigid tilbake Altså for det første, det er, jo, det er jo vanvittigt Altså er det rigtigt? Har du, er du gået ind i en trailer? Bare traileren Med din Louis Sangeren Er han fra Australien? Ja Ja, han er fra Australien, ikke? <laughs> um, altså muligvis øh, Kan det godt passe At jeg er gået ind i en øh, trailer Ja hvad fanden var det Det var efter et show eller sådan noget Ja det, det var Men ja, det synes jeg jo at det, Altså så fedt det her Fordi jeg elsker jo din Louise Jeg synes det er en fed sanger og alle de her ting ja. Og så du er simpelthen knaldet en, en verdenskendt Jeg vil jo kalde ham verdenskendt ja, det nok også. Men jo altså ja jeg har snakket med ham i et godt stykke tid, og været til hans, eller, eller inviteret mig til hans... Koncert? Hjør, så, ja. Ej. Og, så har, jeg, har vi hygget lidt, taget en overnatning eller to på et hotel, og... Ja. Det er bare dig, din Louis? Du Ik Ik ikke længere, men... Er det ikke det? Nej. Men for, har han fået en kæreste? Nej, nej, nej, nej. Er det bare mærkelig? Ja. Er han mærkelig? Lidt. Han er bare, Folk tror, at der er sådan en good guy. Det er han ikke det kunne jeg gøre. Ja. Ja, det... man, man ved, dem, der synger mest noget hardworking songs, ikke? de de mest nasty folk i virkeligheden, og det fucking passer. Jamen, det kunne jeg godt forestille. Hvad har Men... han gjort? Det kan jeg ikke sige. via radio. Ikke radio. <laughs> Men shit. Men altså så at du har knaldet med din Louis. Det er så altså sjovt. Og mange gange endda. Et par gange, ja. <laughs> Hold kæft. Er, er, der, er, der, er der andre kendte, du har... Altså, kendte-kendte. Fordi altså, han er jo kendt-kendt. Hvem er den mest kendte, jeg har givet en tur Ja, hvem er den mest kendte? Det kan jeg ikke sige, fordi han er gift. Hvem, hvem er det? Det, det kan, det kan du sige. godt sige. Jeg kan ikke sige, han er gift. Nå, men hvis det ikke er ham, så er der andre? Du er kendt to, så. <laughs> du er sådan en lille... Du er... Jamen, der er nogle stykker, man jeg kan ikke sige det på radio. Det kan jeg jo ikke. Hvorfor kan du ikke det? Fordi... Yeah. De siger jo bare, at de benægter jo bare. Ja, yeah, selvfølgelig gør det, der. det er, yeah. er nødt til. <laughs> mm. Nå, du vil ikke sige det. Jeg har været sammen med en, der er med i et rigtig stort øh, program i Netflix. Et udlandsk, men er udlandsk. Ja, vi skal ikke lade at give det leg nu. Så kan vi sige det. Hvem, hvem, hvad er det for en rigtig Hvad hedder serien? Du, fortæl mig, bare hvad serien hedder. Øh, den, den hedder øh, Dubai Bling. Dubai Bling? Ja. Yeah. Er det en stor serie? Ja, nok ikke så meget i Danmark. Du bij ja. Den har jeg aldrig hørt om. Nej, øh, den er... Nu sørger lige på den. Du bij Ja. Ja. Godt. Jeg den har fået dårlige anmeldelser. 3,8 på IMDb. se <laughs> uh. det lort. Ikke se det lort. Shit, mand. Det har jeg ikke for godt. Nå. Øh, okay, spændende. Du, ja. du, kan man, altså, du kan godt lide de der kendte der. Hvordan finder de der kendte der? Er det igennem OnlyFans? Nej, nej, nej, nej. Instagram. Er det Instagram? Ja, har du det der reje der? Øh, ja, men det er, ikke, det er ikke der, jeg finder dem. Det er ikke det der, den der kendte dating-app, hvor kendte mennesker møder hinanden? Nej. Okay, sindssygt. Nå, jamen så fik vi jo det klirret. Du har simpelthen knaldet med din Louis og flere andre kendte Og en af dem er gift. <laughs> det er jo sindssygt. det er, ja. jo. Ej, det er jo ikke sindssygt. Ej, det er, er, er vildt. Nu skal vi til et lidt større spørgsmål igen, Rikidse. Mm. Som du skal reflektere over. Jeg have en togkok. Tag, en, tag en hvor kæft, det er lækkert. <laughs> jeg kan godt lide den der lille facade, du lige griner i gang imellem, når det bliver rigtig ærkad. Det, det er ligesom vores første date. Det er ikke rigtigt. Nej det, det er jo lidt mere sådan en psykologteam synes jeg. Ej, det er jeg ikke sige noget om prøv at, Jeg vil spørge dig om, hvad betyder kærlighed for dig? <clears throat> ja. <laughs> kærlighed for mig. Ja, det kan jo... Er du ikke vant til de her spørgsmål? Nej, det er forfærdeligt. Der er det, ikke det... nogen, der spørger mig ind til sådan nogle ting. Det, jo, det, det, det er jo godt. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg synes, der. Øhm... Jamen, altså, øhm... kærlighed for mig er altså, mange ting. Det kan jo både være i venskaber, og i familieforhold og i relationships. Øhm... Men for mig er det egentlig... Wow, det er et virkelig stort spørgsmål. Stor, stor. Jeg synes, det er meget det her med, når folk giver noget, uden at forvente at få noget tilbage. Det er faktisk nogle gange, jeg ved godt, det lyder virkelig mærkeligt at sige højt. Men sådan øh, det her med, at sådan at man er bare sådan man gør mange sådan ting for et andet menneske, for at gøre personen glad, og nødvendigvis ikke for at få noget tilbage igen. Sådan der er ikke noget egoistisk over det. Det er ren og skær, at man gør det i kærligheder, fordi man ja, gerne vil gøre personen glad. Ja, Jamen, øh, øh, øh, altså, har du meget kærlighed i dit liv? Nu siger du også bare venskaber og alt sådan noget. Øh, det synes jeg. Ja? Jeg så har du god kærlighed. Jeg har en hund. Det er fantastisk. <laughs> Den giver jeg i hvert fald kærlighed. Det er ubetinget ja. kærlighed for en hund. Ja, det er lækkert. Altså. Eller, Hvis vi så går i mere det der romantiske, hvad lider du så efter en kæreste? I fremtiden. Jeg gætter på, at du gerne vil have en i fremtiden. Eller, det, det kan også være, at du vil være alene resten af livet. <laughs> nej, det kan det godt være. Hvis det kommer den rigtige, jeg vil ikke settle for less. Så det skal sådan... Jeg har ikke... Altså jeg, har ikke jeg vil gerne have... Du, du, jeg er sikker på, at du har tænkt over det her. Hvad skal han have? Hvad skal han kunne? Okay. Er du klar? Ja, lad mig høre. Okay. Jeg vil gerne have en mand. Først og fremmest, jeg vil faktisk gerne bare have en mand. En mand mand. En mandemænd. mand. -e han vil gerne være 30 plus. Det er fandme lækkert. Okay. En manne-mand. Ja. Øhm, så vil jeg gerne have en, der har øh, succes. En, der har styr på sit liv. Mm. Må gerne være øh, arbejdsom. Øhm, du behøver ikke at være i samme liga, som jeg er i. Men han skal ikke arbejde fod til 16. Ja. Han skal også være lidt fleksibel. Ja. Ja. Øhm, og så kan jeg jo godt selv lide at leve lidt et luksusliv. Så han må gerne også kunne lide det og sponsorere det. Okay. <laughs> så nu, han skal være rig. Det kan du det, godt Det må sige. han gerne være. Ja, ja. 10. <laughs> <laughs> Ja, jeg synes bare at sådan, en mand, der kan noget, det er bare lækkert. En mand, der kan noget, Det ja, altså, du altså, bliver... Men, men, men ja, ja altså... rig, sådan... ældre, fleksibel, succesfuld og mandemand, store muskler. Træne, skal han træne? Ja, det skal ja, han skal også træne. Ja. Er det ikke lidt mange krav, måske at stille, til Nej, det synes jeg ikke. <laughs> Hit me <in> the DM. <laughs> okay. Hvad med børn til sidst her? Hvad med børn? Kunne du godt overveje for børn? Øh, ja, hvis jeg fandt en rigtig 100%. Det er ikke en must for mig, men... Det er ikke noget, du... Det skal jeg. Nej, det er okay. ikke, fordi det er min største drøm. Men hvis jeg fandt den rigtige mand, så ville jeg elske den. Jamen, at det var jo alt for kærligheden. Puh, ja. Prænt og det var, altså, det, hydræret, ja. det var jo sådan helt Det var fantastisk, det der. Der lærte jeg virkelig at give til at kende. Du, vi skal, når de dybe spørgsmål kommer, skal du lige være lidt mere reflekteret? Jo. Det bliver du nødt til. Det jeg prøver. Ja, du prøver, du kan. <laughs> jeg prøver mig ikke om, sådan du... at åbne op for folk. Jo, oh, jo, det er derfor, du er inden jo for fanden. Yeah, I'm my best. Jeg kan stadig ikke komme over, at du har knaldet med din Louise. Men, <laughs> men øh, altså, det har for mand, du mand. Ja. ja, ja, du var da også til hans koncert, ikke? Jo, jeg var til hans koncert. Yeah. <laughs> det var det, jeg også lige tænkte, okay, og du skriver til mig. Altså, er du har også? Jeg, skriver, jeg, ja. Jamen, det er bare, fordi jeg har sex med dit Okay. okay. No. Ej, det skrev jeg ikke, fordi på den tidspunkt var jeg et forhold. Det var du da jo ikke. Det er nej, du var ja. Jo, det var i marts. Så det var jeg. Ja. Mm. Mm. <laughs> Nå, vi skal i hvert fald øh, videre til... Vi bare lige have det lukket af, så der ja. kan vi stå, at Regis har været utro eller et eller andet svært. Har du nogen, der har Nej. Har du aldrig været udo? Nej, jeg har kun haft et forhold. Det ville også være sindssygt at sidde og sige her nu. Jamen, det <laughs> Men øh, vi skal snakke om din OnlyFans. Fordi noget, du faktisk altid er om, diskuteret om det Det er jo din OnlyFans. Ja. Den er sådan, den kommer meget folk meget op i. Og jeg har jo haft øh, blandt andet, jeg har i hvert fald snakket meget om OnlyFans i det her program. Og jeg har blandt andet haft Daniel Loomhoff med fra Paradise Hotel for at fortælle, hvor meget han tjente. Og han sagde altså, at han tjente 100.000 på en måned. Nu, nu spørger du bare, og jeg ved godt, at økonomi og alt det der, det gider du ikke snakke om, men jeg bliver nødt til at spørge dig, er det i det, det omfang, du tænker? Pas. Nej, hold nu kæft. Kan man ikke til at svare på. Ja eller nej. Men du skal også tænke på, at jeg har min egen virksomhed, og der kommer indtægt. Virksomhed? virksomhed? Ja. Altså, det hvad er det for en virksomhed? Så altså, det er bare til, til Nej, noget. altså jeg har en virksomhed. Som laver hvad? Det kan jeg ikke sige nu. Der er en gang i ting, men det er i hvert fald, der kører min OnlyFans indover, der kører ja. min din virksomhed? Det? Så altså, Det gør jeg primært selv, ikke? men jeg har en reviser, der er rundt noget det meste for mig. Har du også en reviser? Ja, selvfølgelig har det der. Det er du har en revisor til dine Onlyfans. Det synes jeg er fucking fedt. <laughs> ikke kun min Onlyfans, men jo den det er der private, den der. Ja, det er jo det. det. Vil jeg have en revisor til? Altså. What? Hvor er det, grineren? Det er så... det nødt til. er så. Jeg skal ikke endda gå ind en eller anden konkurs i som alle andre mennesker, fordi de glemmer at betale skat eller noget andet. Altså. Så du har den her revisor, der simpelthen bare ved, at han får pengene fra Onlyfans. Ja. Fuck. <laughs> jeg tror, det er den første jeg har hørt om at have revisorer til Onlyfans. <laughs> ja, jeg gider ikke at bruge energi på det. Jeg kan sagtens selv finde ud af det. Jeg har gået på handelsskole og sådan noget. Jeg kan godt finde ud af, at jeg gider bare ikke at bruge min energi. Så kan jeg betale mig det. Fuck, hvad ja, er det sjovt? Ja. Okay. Det... Så jeg står ikke for noget med alt det der. Han har fuld adgang til det hele. Okay, han, han ja. Altså, han kan logge ind på alt for, for min virksomhed. Også din underfænds? Ej, det kan han ikke. <laughs> det, det kunne du godt være. Nej, det kan han ikke. Men alt andet, du ved, skat og banken og... Men det er fordi, Alting. hvis vi lige går tilbage med reviser og sådan noget, mm. det er fordi, du tjener, altså, du rejser meget. Det er som du selv siger. Ja, det jeg min luksus. Altså, ja. det, det siger du, din ja, mand skal gøre. Ja, ja det, er det, er det er lækkert. Det men du har jo kassen selv, hvis du rejser rundt og får lavet kosmetisk indgreb, som jeg godt ved, det koster altså. Det koster dals, ikke? Det koster ja, dollars. Det koster da. Men altså, øhm, det er fordi, jeg vil gerne, at han betaler for de ting, så jeg har flere penge til det andet. Til, hvad andet. til at købe dyre tasker, og, og... Men det vil du også have, en han Ja. Yeah. Okay. Hvad skal du betale så for? Jeg skulle til at sige noget fucking klamt, men sådan her... Folk, de... Hvad er det <laughs> de... lige... ja, Nej, jeg skulle til at være sådan, at jeg betaler på en anden måde. <laughs> så var jeg sådan her, nej, det kan du ikke sige radioen. <laughs> Er du et meget seksuelt menneske? Nej, jeg tager bare rigtig meget pisse på ting. <laughs> og nu skal jeg skabe på med, hvad jeg siger. Jeg har kommet til på en TikTok-live, Ja. Så var der en, der spurgte mig, hvad for en slags øh, prævention, jeg brugte. Ja. Og sådan, jeg har virkelig dark humor. Og så jeg tænker ikke, jeg tænker ikke over, at der sidder virkelig mange mennesker derinde. Mm. Så jeg siger, jeg siger øh, ingenting. Jeg sørger bare for at være en lille smule gravid hele tiden. Oj, det blev... Jeg sørger bare for at være en lille smule gravid hele tiden. Ja. Det er fuldstændig sindssygt at, det er sindssygt at sige højt. Det er fuldstændig sindssygt at sige højt. Og det mener jeg jo ikke, for helvede. Okay, Jamen, vi, vi skal tilbage på Vi fik TikTok'en skal vi nok komme ind på Hvad er det mærkeligste, du har oplevet på OnlyFans? Altså det, for mig er det jo sådan et mytisk sted Det er sådan et sted, hvor At der bare samles En masse mennesker Der bare ved alt muligt mærkeligt øhm, ja, men Jeg kunne sagtens sidde der og Avte nogle gode historier, men det har ikke til mig at gøre Fordi at øh... Fordi hvad? Øh... Intet er mærkeligt for dig? og oh, det kan det godt være, men jeg har øh, et, et intimt forhold med min... nej intimt forhold, det lyder også lidt voldsomt at sige. Men sådan her en sådan, troværdighed over for dem. Altså det, de fortæller til mig, jeg siger jeg er ikke til nogen, og hvad de, jeg fortæller til dem, siger de er heller ikke til nogen. Hvad er så din grænse på, om Mm. findes? Altså når det bliver sådan en porno. Ja. Det er min grænse. Okay. Ja. Så man kan ikke købe dig, nu laver os sådan nogle øh, ja. fingre her, altså til at have sex med Hmm. Nej, det er jo, altså, det er jo sådan, altså så er det jo... Jeg kan ikke komme ud, jeg kan det jo ikke, for det er jo sådan en service, at du ringer. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg er ikke på Univant. <laughs> altså, nej, nej, nej, nej. Og du kan heller ikke se mig blive... Hvad laver du så mest? Sender du trusser? Altså, nej, det kan jeg sgu heller ikke. Jamen, jeg laver der meget mere sådan her... Kostyme? Jeg har set der meget på kostyme ja, på det, Instagram. Det, ja, det er god til. Det er lækkert. Det kan vi godt lide. At være i kostyme? Ja, ja, det er fint. <laughs> Ej, sådan her. Du ved, jeg kan godt lide, at øhm, jeg laver sådan en custom, du ved, hvad folk sådan godt kan lide og sådan noget. Og så er det meget bare det her med at lige pludselig sådan at få lidt mere et intimt forhold til sine fans, sine følgere. Mange af dem har jo fulgt med fra starten af. Ja. Øhm, så det er sådan, ja. Det er en måde at snakke med dem på. Altså nogle af dem er det jo også bare sådan... Det er jo lidt sådan en online girlfriend, lidt. Du ved, så skriver man sådan, hvordan har din dag været og sådan noget. Du ved, det er også bare sådan lidt hyg. Det kan du da ikke tjene penge på. Jo, men så du ved... Så hvis jeg for eksempel havde den anden dag, der skulle jeg have sushi. Ja. Havde det ikke så godt. Så spurgte jeg, om der var nogen, der gad at forkæle mig med sushi. Så, så er der nogen, der køber sushi til det. Ja, så altså de tipper mig penge, og så sender jeg et billede af at jeg har købt sushi, og siger tak. What the fuck? Ja. hvor var det sindssygt? ja. Så du køber, det er ikke så Du vil bare gerne have sushi? Jo, jeg vil gerne <laughs> så, så er der nogen, der tipper dig for at købe sushi? Ja, fordi du ved, vi har et for. Jo, har men du altså, giver jo ikke dem penge for helvede. Nej, men så, de, de kan godt lide at forkæle mig jo. Det er jo helt det med, det gør mig glad jo. Det de kan de godt lige at gøre mig glad. Jeg går også stemme glad på andre måder jo. Så det er det sådan. Så du har bare mange kærester på, på Olefans? Det kan man godt kalde det jo. Det kan man godt kalde det, ja. <laughs> Okay. Jamen vildt, det hvis jeg faktisk lægge. Jeg troede kun, det var seksuelle ting, men du vil bare gerne have sushi. Jeg er bare gerne have sushi. Ej, men det er virkelig bare for mig, at det er meget sådan det her... Øh, sådan, lidt sådan forhold, intime forhold, man får, og sådan... Så kan man altså tjene penge på mange andre måder, end at stå og... skide en spand og filme det. altså sådan... Hentes ud til Filavsen nu? Nej, det kunne jeg ikke drømme mig om. <laughs> det er fandme værkeligt. <laughs> Så du kunne ikke lave sådan noget... Nej, det er fandme muligt. <laughs> altså, det kunne du godt være, du det. Jeg ved ikke, hvor ganske det går. Nå, men hvis jeg så skulle spørge dig, mm. hvad skulle der til, for at du holdt op på, Ungefans? Det skulle være en dag, hvor jeg ikke selv var motiveret for det længere, og ikke synes, det var sjovt. Ja. Den dag, jeg vågner op, og ikke synes, det er sjovt, det at så skal jeg stoppe. Så stopper du. Men det skal ikke være, for de andre mennesker fortæller mig, at jeg skal. Nej. Fordi du giver ikke en fuck for, hvad andre tænker. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Nej. Hvorfor tror du, altså hvis vi nu laver et nyt dybspørgsmål hvor du skal reflektere lidt? Oh, hvor det? Ikke? ja. Hvis nu det ikke handler om pengene på OnlyFans, ikke? Mm. hvorfor laver du så OnlyFans? Er altså, det for det... selvtillid? Øhm, altså jeg ved ikke om det er for selvtillid, men jeg kan faktisk jeg kan rigtig godt... Øh... Altså sådan, jeg kan godt lide at være... Altså jeg kan godt lide at sådan, dress up og gøre mig lækker, og tage nogle virkelig dejlige billeder. Sådan, det giver mig sådan dopamin. Så sådan det her dopamin, dopaminfix, som jeg får igennem det, er sådan meget af det, der gør, at jeg driver det. Okay. Ja. Lidt narcissistisk træk lige var sådan her. Kæft, jeg ser godt ud. Ja, det er, det er sygt at sige, men det gør virkelig, at sådan, hvis jeg tager et virkelig lækkert billede af den. I går jeg lavede den sindssygste video i hele verden, og jeg var sådan her. Bare sata, var hvor er du bare frek mand. Og så bliver jeg helt sådan her. Okay. <laughs> jeg kan ikke forklare det, men det er sådan... Jamen, jamen, jeg det er ligesom meget for mig selv. Jeg bliver virkelig glad at gøre det, og jeg bliver... Ja. Okay, så det er faktisk glæden, øh, og det er vel også lidt selvtillidende, og det der med, Nu laver jeg igen en lille godseøjne her. Det er narcissi narcissistiske træk med... Det du, syg, kan, du mig sådan. <laughs> Ja, men igen, det er en lille træk, det der med, at du kan godt lige at kigge på dig selv og synes... Ja, det kan ja. jeg godt. Jeg er så fucking lækker. Ja, men det er også fordi, jeg har virkelig arbejdet fucking meget for det. Så jeg sådan, det synes også bare... Altså, jeg har ikke ikke altid set sådan her ud. Ja, altså, nej, jeg kender ikke. Jeg kender ikke, sgu... <laughs> <laughs> ikke så godt ind. Nej, jeg kender ikke så godt ind. Nej, det bliver kun godt. Øh, ja. Du må godt lave sorte jokes her. Ja, øh, okay. Det var folk, de tager det bare, du ved, ud af kontekst og så Nej, du må godt lave altså nu er det bare mig, du står overfor. Ja, jeg skulle til at sige det var kun den gang vi lige hush, Men så, ved, så står der lige om lidt, så så der. Der er mig. Ja, vi skulle altid. Nej, det var det var joken ville være i, Åh, ja for fanden. Det var en god joke. Ja. Uh, ja. Altså, faf, faf. Så var det måske meget godt. De skal ikke være dårlige, i de ja. her jokes. det det var god. Ej, det har været god, hvis det var blevet pitchet rigtigt. Ja, men ja. det blev den ikke. Nej, det gjorde den da ikke. Det var dårlig joke. Men, men så du siger, du gør det meget for dopamin. Du er godt lige at kigge på det. <laughs> ja. ja. det er da fair. Det er da Og så er det jo lidt selv selv selvtilliden, ikke? Altså. Jo, lidt, men jeg synes egentlig at så skulle jeg have ret meget selvtillid på Må jeg spørge om noget? Kan det måske handle en lille smule om, og det, jeg spørger dig bare, altså også det der med at få noget anerkendelse fra andre? Nej, det føler jeg faktisk ikke, jeg har brug for. Ja? Nej. Overhovedet ikke? For kun ved mig selv. Altså ja. sådan en anerkendelse fra mig selv til mig selv. Ja. Ja, ja, ja selvfølgelig er det rart at få at vide, men, men det er virkelig sjældent. Altså, jeg tror også bare, efter, i hvert fald efter det her program, så har man fået... En, on the beach? Ja, der har man fået en del anerkendelse. Så det er også sådan... Jeg synes virkelig sådan, komplimenter som bare er sådan noget med, du er pæn, eller du ligger, mm. i no dine røv er flot, eller et eller andet. Det er sådan, ja. Altså, jeg kan elske, hvis der er nogen, der siger noget, som sådan... Ja. Men er det ikke meget overfladisk? Jo, det er der, mener, så du ved, det giver mig ikke den der anerkendelse, Nej. at folk siger det, fordi jeg ja, nu... Er der... Du ved det godt. Jamen, jeg ved ikke, om jeg godt ved, at ja, det gør men, men du ved, når der er mange, der siger til dig hver dag, du er smuk, Okay, det, det, det, nu sætter jeg bare sætter ja, ja, op, ikke? Ja, ja. Det er ikke, fordi det er det, der sker. Men så det sidste, så, sådan, så bliver man sådan, Nå ja, I get it. Ja. You get me? Ja, ja, altså det, som om så nu, du hørte det for meget. Ja. Og det er det samme med sådan overfladisk anerkendelse. Det er ikke, fordi det er, sådan... Du vil hellere have at vide, du er sød. Ja, eller et eller andet... Jeg elsker, når folk siger, at jeg er sjov. Den går lige i hjertet. Okay. <laughs> ja, ja. <laughs> altså, der findes jo ikke noget bedre. Altså, det mener jeg, det er faktisk noget af det, jeg... Hvis jeg skulle søge noget anerkendelse hos andre mennesker, så er det, når de siger jeres jo. Hvad oplever du, folk siger til dig, når du fortæller dem, at du er på OnlyFans? Øhm... Folk er meget nysgerrige på, hvad jeg laver derinde. Men en af de første spørgsmål altid, er altid, hvad man tjener. Det er folk meget, meget nysgerrige på. Ja. ja, det er det. Det er også spændende, at få så tjener det. også over 100.000, det er jo vanvittigt. Det har jeg ikke sagt at være. Hvad hedder det, Revisor? Uh, uh. Er det Revisorkort? Det er Revisor. Ja. <laughs> du kan talt... at finde ham. Nej, ja. nej, nej. Nå, okay. Men altså, jeg siger bare, at det, er, det er flot. Er du typen, der, der ser din egen stories igen? Ja, 100%. Jeg har da allerede set dem tre gange i dag. <laughs> jeg har kun noget at ligge to ud. <laughs> ej, det er min nærvænder, Hal kæft, Jeg ser det mange gange i løbet af en dag. Jeg synes selv, jeg er så kissende fucking sjov. Du skal ikke bilde mig ind, at det ikke er sjov nogle gange. Jamen, jeg er, som du selv siger, så heldig at være med i dine nære venner. Øh, så øh, jeg sidder jo bare rigtig faktisk og prøver at få dig til at sige ting her ja, ja. i studiet. Ja, du ved det godt. Du ved jeg det ved jo godt. faktisk godt alt om dig. Ja. Men, øh, det er jo det, du lader mig, at du ikke kender mig, men i virkeligheden, så får du alt det gode godt verden jeg kan jo ikke sige ting, jeg ikke må sige. Nej, nej, nej. nej. åbenbart, så har jeg jo også sendt dig en video om natten, som jeg ikke lige kan huske. Det må jeg godt sige. Yeah. Du sender mig en video med dig, Boris, klokken 4 om natten, hvor jeg, jeg har ikke skrevet til dig eller noget som helst. Hvor dig og Boris har en eller anden mærkelig Boris Hjort der, der har en mærkelig diskussion omkring mig. <laughs> øh, og du så ender med at, at, at, at sende den mærkeligste video at dig øh, uden tøj på nærmest, og Boris uden tøj på. Men, men, øh... Det var Boris, der sendte den. Det vil jeg faktisk lige gå tilbage til. Jeg kan huske, at den blev filmet, og så tænker jeg, det sender vi ikke. Og så trykker han selv. Du bliver nødt til at forstå, at vi skal have et professionelt øh, forhold til, at du kan ikke kan mig de der mærkelige ting om natten, Rigit. Det er også mærkeligt. Hold kæft, mand. Ja, det er mærkeligt. Jamen, det er fucking mærkeligt. <laughs> det giver det ret i. Da... da du skriver til mig dagen efter et eller andet, så kigger jeg på bordet og siger, hvad helvede har vi sendt? Og han siger, pas. Der er ikke nogen af os, der fatter, hvad der er sket for helvede. Du er i hvert fald den eneste af mine gæster, der har sendt mig en video klokken fire om natten, at jeg er og Boris en halvnøgn, en anden gæst også. Set mig for mærkeligt, altså. Men øhm, her til slut, Rigitse, ja. hvis du ikke skulle løbe Onlyfans, hvad skulle du lave? Sidder <laughs> du bare? Du har så mange dark tanker. Ja, De kører, i din kører bare i hovedet De mørke ja. tanker, der kører oh, ja. i hovedet. Ja, øhm, jamen, det her. Ja, det ved jeg faktisk godt. Hvis jeg skulle nok, skulle jeg nok øhm, så er jeg nok læst hvis jeg ikke skulle alt det her liv, så havde jeg nok læst til pædagog, tror jeg. Til pædagog? Ja. Okay. Kan du ja. godt lige børn? Nej, jeg havde børn. Det skulle, skulle ikke børn, jeg skulle arbejde med. Det lugter sgu da. Hvad skal du så være så altså, du ved, sådan, Jeg har arbejdet meget både i hjemmeplejen og på plejehjem, og har arbejdet på buscenter og sådan noget. Nå, okay, så ældreplejen? Ja, det er jo mere sosu, men jeg tror... At, ja, det er jo ikke et pædagog. Men jeg har arbejdet på et buscenter, hvor det er meget det pædagogiske arbejde, og det synes jeg var virkelig spændende. Så det ville være mennesker, som har brug for lidt ekstra hjælp. Vil du gerne lave Olefan så lang tid, du kan? Ja. Så lang tid, du har lyst. Så lang tid, du har lyst? Du er stadig lyst. Hvor lang tid er du, langt, du på andet år nu? Eller sådan noget? Nej, 8 måneder eller sådan noget. Er du godt 8 måneder? Ja. Ja. ja. ja. Har du også det der true ja. ja. Så du har begge dele? Ja. Hold Okay, ham din dine revisorer har noget at se til mig. <laughs> skal vi jo til dit privatliv. Jeg troede, vi var færdige. Nej, vi er ikke færdige. Ja, for det er først nu, det bliver spændende. Okay. Fordi vi skal snakke om dit privatliv. Du har lige lagt en video op, og det skal jeg altså lige høre alt om det her, med at du har OCD. Gud ja. Det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad sker der her? Og det er ikke kun OCD, der er, der er alt muligt. Det vil jeg altså gerne lige høre. Okay, men det kan vi godt tage, faktisk. Ja. Øhm. Jamen. Um, ja, jeg har uh, lagt en video op på Instagram, mm. hvor at jeg uh, deler lidt for at åbne op omkring min UCD, um, som jeg har haft, siden jeg var 15, tror jeg. Um, og der har været lidt sådan forskellige perioder i det, uh, og det der er med OCD, det er, at ofte, så er der mange andre øh, ting med ind over. Altså det kan være for, for eksempel spisevaner, så hun kan gå lidt over i noget spiseforstyrrelse, men det er egentlig primært den der trigger det. Det kan gå over i noget angst, det kan gå over i noget, altså sådan, nogen kan skulle blive sådan helt autistiske, altså. Øhm. Og for mig, så øh, er det meget sådan, det jeg også nævnt før, grund til, at jeg føler, at mit liv faktisk går rigtig fint, er, at jeg kører mit liv meget i rutiner. Mm. Øhm, og det er primært på grund af min OCD. Øhm, så hvis man ser mig, vil man se, at fra jeg står op til at gå i seng, så gør jeg faktisk næsten det samme hver dag i præcis samme rækkefølge. Og jeg springer, jeg springer ikke nogen steps over, hvis jeg så skulle ske og øhm, bryde nogle af de her ritualer. Så heldigvis øh, har jeg jo haft det i nogle år nu. Øhm, så det er blevet nemmere for mig ligesom, at være i, når det ikke går, som det skal gå og det er blevet bedre til bare sådan lige, at lægge mig ned tage en pause lige trække vejret og sådan noget. Øhm, men nogle gange, sådan særligt, hvis øhm, hvis jeg, jeg har madplaner. Jeg føler, at jeg spiser det samme hver dag. Øhm, du spiser det samme hver dag? Sådan siger jeg det. Ja. Det er virkelig ja. sændigt, jeg ikke... Øhm, ja. ja. Øhm, og hvis jeg så spiser noget, jeg ikke burde spise, så sådan for eksempel... Øhm, jeg er mega sulten for en totium af aftenen, og jeg kan simpelthen ikke holde den længere. Ja. Og så spiser jeg noget, så kan jeg få sådan en helt dårlig samvittighed-agtig. Altså sådan, det hele kører i mit hoved, så jeg sådan mentalt giver mig selv fysisk kvalme. Er det sådan lidt tenderende til tvangstanker? Ja, altså det er tvangstanker. Det er ligesom mit hoved, der siger, at det er som om jeg har spist noget giftigt. Altså sådan, hmm. Det er fordi, jeg har brudt det her sådan ritual. Og det er det samme med, øhm, hvis jeg ikke kommer ned og træne, eller hvis jeg ikke kommer... Øhm, hvis, vi up, hvis jeg lige skipper et step eller sådan noget, altså sådan, det kører bare, og det sådan, har bare sådan øhm, ja, negative konsekvenser. Prøver du at komme ud af det? Altså prøver altså, du, øh, eller har du bare lært at leve med det? Jeg tror, jeg har lært at leve med det, Så altså, jeg har fået øh, medicin for det i mange år. Ja. Æ, og det gør, at, øh, at det ligesom, det nedsrinker det her signalstof i sin impuls, og, ja. så det er lidt nemmere at være i. Æm, og så ja, så har jeg da gået til noget psykolog. Og... Så jeg synes egentlig, at jeg er sådan... Går du stadig til med... psykolog? Nej, ikke længere. Oh. Men ja, man har jo stadig, når man er på medicin og på det niveau, jeg er og har været på, øh, så har man jo nogle tjekker ved både i forhold til men mentalt og også noget menneske hjerte og sådan noget. Hvordan startede det? Mm. Jamen, hvordan... Øh... Um, det startede egentlig, som jeg tror, mange psykiske sygdomme gør, altså i, i, de, i de, de tidlige teenageår, hvor al, uh, ens hormoner og ting kører rundt. Um, og så kom der et meget stort pres på mig i forhold til min vægt. Um, og jeg sådan, kan huske, at uh, der var nogle episoder, hvor at der var nogen, der sagde sådan, jeg kan huske sådan en særlig kommentar, hvilket er vildt mærkeligt at sige, men jeg kan virkelig huske det sådan i hovedet, ikke? Æ, At da jeg gik i, det ved jeg, måske I noget 8. eller 9. klasse, hvor det sådan begyndte, øhm, der kan jeg huske, du ved det der, var drengene begyndte at blive meget kropsfixerede. Og der kan jeg virkelig huske, at der var lige nogle kommentarer, hvor folk var sådan, du ved, sådan, vi har ikke engang kigget på dig, ikke? Sådan, du ved, du, ja. Hvad er det for nogle kommentarer? Jeg kan, men, okay. Jeg kan huske, at der er en og det er jo en vildt mærkelig samtale her mm. Men hvor at hun Spørger Vi sidder med øh, mig, en veninde og en fjør Hvor hun spørger ham om Hvad han synes om hendes røv Eller sådan noget øh, vildt mærkeligt. Men det, det foregår der øh, Hvor han siger et eller andet men, men, godt. Og så kan jeg huske at jeg Jo spørger også, tager jeg mod til mig og siger Hvad synes så, så, så er min røv Hvor er det så meget har ikke engang gik at kigge på Mm. Sådan noget den stil. Mm. Øhm, og sådan, der var bare sådan mange sådan øhm, ja, kommentarer og verden, der påvirkede mig til sidst, at det blev sådan noget overkontrolleret træning. Altså, hvor at jeg øhm, tror, jeg tabte 20 kilo, var noget veje, sådan nogle 48 kilo. Øhm, Trænede to gange om dagen, løb en tur kl. 22 om aftenen, spist minimalt. Øhm, jeg prøvede at se, om jeg kunne holde det så længe som muligt med at spise. Når jeg så spise så fik jeg det dårligt, så vidtede jeg over, at jeg spiste, og så kastede jeg op over, at jeg spiste. Så du har hele tiden haft sådan en idé om, hvordan dit kropsideal skal være? Ja, det tror jeg. Okay, og det er det, der måske påvirke din OCD? Eller? 100 procent, 100 percent. Altså, jeg har ikke den der rengørings OCD, jeg har det i forhold til mig ja, selv. det er i forhold til dit udseende? Det er i forhold til mit udseende, ja. Shit, det må altså være hårdt at være i, hele tiden. Yeah, det er også, Det er fandme Altså pisse. Jeg har været meget presset over, at vi to sidder her lige nu, fordi jeg ikke har sovet i to dage. <laughs> og det hvorinde vi nu sidder, det er virkelig fucking søvnproblemer, mand. Nej. Du ser skønt ud, men nu jeg går mere op i hvordan okay. du er indvendig end du ser ud, jo. Men. Og du sov? Jamen sådan er det jo. Gid, det var... Ja. du kan sige det samme. Ja, <laughs> ja, ja, hold dig Prøv at høre, øh, en anden ting. Ja, hvis vi lige går videre fra det her, så vil jeg jo gerne vide, at du begyndte at gå vildt meget live på TikTok yeah. med især sådan tæssiske nogle mener måske, og Reddit mener, at, øh, at du opsøger dramaen. Kan du godt lide drama? Kan du godt lide drama? Altså, jeg kan da godt lide, og det ikke handler om mig selv. Ja, men du kan godt lide at være en lille smule del af det. Jeg ikke? elsker at puste til gløde, ja, du og jeg, gør. Åh, det er det bedste. Det så man også ind i X, jeg er sådan her. Hver en lille gløde. Ja, du puster til jeg, det. Jeg puster alt, jeg kan puse til. Og jeg, det var ikke mindre end i går aftes, hvor jeg... Der, er det med, med Tessie tingene? på TikTok? Ja. eller det været? Helt Det var sjovt. Er det med hele hendes sag om ekskæreste, der har slået hende og alle de her ting? Nej, øh, det er ikke så sjovt. Øh, det her med sådan nogle piger. Det er Nadja. Ja, det var natja i går, der lige, den lige gik ud over. Og, og jeg ved godt, at folk bliver sådan her rigtig stille. Fucking dårlige ikke fordi du bare sidder og griner. Men jeg kan simpelthen ikke trække vejret over de her diskussioner, fordi jeg har dem ikke selv i mit liv. Jeg er ikke uvenner med folk på den der måde. Jeg synes, det er meget børnehævningsagtigt, og jeg, kan, øh, men jeg elsker at observere det. Altså, jeg synes, det er så komisk og pænt der. Okay, så du, så du går bare med på TikToks for at være med på dramaen? Nej, og så har jeg også Tessies ryg. Det er noget helt andet. Okay, du har Tessies ryg? Ja, 100%. Okay, okay. 100%? Så du er lidt en drama queen. Så det, er jeg spurgte dig til at starte med, at du er lidt en drama queen. Det ved jeg ikke, jeg Jo, du er. Nej. Det er jo, når du booster til gløderne. Ja, det kan du jo godt lide. En game master. en <laughs> Du er ikke game master. master. Eller da bare skak, mand. <laughs> Prøv, jeg vil rigtig gerne lige have, at du lige hurtigt tager mig igennem nogle af de der noget af det drama, du oplever lige nu så. Jeg synes, jeg kan jo ikke ja. finde ud af hovedet i det hele nu. Øh, ja, men altså, der er jo hele borgesituationen, hvor at medierne jo har skrevet, at vi ikke har. Det er ikke drama. Det, det er det drama. Nej, der borer sig ikke af kærester, og så er, kæreste, der er hygge, og i Det Den har jo set før i medierne. Jeg er mere nysgerrig på det med Tessie. Nå, det er det, der, du altså, gerne vil høre. Ja, ja, ja. Øhm, øh, ja. men altså, der har jo været meget, øhm, og der er også meget, jeg ikke vil udtale mig om her. Hvorfor? Både for sagens skyld og... Nogle af de parter, der er involveret i det. Plus så har jeg heller ikke snakket med Tessie om, hvorvidt om jeg skal sidde og snakke om hendes sag. I. Men hvad med, med natja så og alt det her. Hvad er det, med det? Ja, okay. Det drama er jo, at Natja har siddet på en eller anden live i går og sagt, at øh, kvinder, der bliver samlet op på et bussatsæde og sugardater og laver fans er lyder. Mm. Det har hun sagt. Og så, øhm, så skriver folk, at jeg laver bare sådan en hygge-live. Og så er der folk, der skriver sådan her, at hun sidder og kalder luder. Og så jeg er sådan... Det ved, folk kan godt fyre lort af, der ikke passer. Så jeg var lidt sådan... Ja, nu har jeg ikke selv hørt det, så... Så... så gider jeg ikke at sige det dårligt om hende, fordi jeg mm. kender hende jo ikke. Mm. Og så lige pludselig, så er der en eller anden, der anmoder og så skriver hun, det er Nadja. Så jeg er jeg sådan... Okay, så nok ja. er hende hende. Så det bare sådan her et minut af hende, der bare snakker der ud af, og jeg sidder sådan her, hvad foregår der? Og så siger hun bare, at... Øh... Ja, den her holdning, hun har, det er sådan, hun er opdraget hjemmefra, og at øh, hun jo ikke har kaldt mig en lyder direkte. Og jeg når egentlig ikke at sige noget, før hun siger, vi ses og så lægger hun, så dropper hun ud. Og jeg er sådan her. Hvem, hvem hader du så allermest af alle realitideltager? Hvad er de top 3? Ej. Kan du det godt? Top 3 er folk, jeg hader, men jeg hader jo ikke nogen. Der er der folk, jeg ikke kan lide det hele. Så er helt så 3, du ikke kan lide. Hvor du tænker? Hvem kan jeg egentlig ikke lide? Men der må da have været noget drama og alt sådan noget. Men der er sikkert nogen, jeg ikke kan lide. Oh my god, kan du ikke lave top 3? Nej, øh. men jeg, tænker, jeg, kan ikke rigtig, jeg sidder og tænker over, hvem der overhovedet er ud af i til verden lige nu. Altså. Ja. Okay, det, du skal jo til reality-awards? Ja. Det er gemme forfærdeligt. Der skal, ja. det der skal du være værd jo. Det skal jeg. Øh... Jeg prøver lige at lægge lidt over på dig nu. Ja, men når det her er sendt. Ja, jeg har været værd, når det her det bliver sendt. No. Men, men øh, jeg vil rigtig gerne lige hurtigt, inden vi, vi slutter af, så vil jeg gerne nå igennem nogle, nogle korte ting her. Går du meget op i, hvor mange følger du har på Instagram? Skal vi hurtigt igennem de her ting? Øhm, sådan der. Sådan da? Gør du det? Altså, jeg går op i, hvorvidt er mine følger. Nej, ikke så hvor mange følger jeg har, men hvor mange, der sådan, integrerer med mine ting. Okay. Ja. Fordi det viser hvor godt, jeg gør det over for dem. På eller så du, du, du holder lidt øje med, om der er nogen, der onfollow dig? Nej, nej mere sådan, om folk liker og ser mine ting, svare på mine stories og sådan noget. Fordi, så Jo flere, der sådan, gør de ting, betyder det jo, at mit indhold er interessant. Okay. Så det er sådan mere den måde, jeg holder øje med det. Jeg vil gerne sørge for, så vidt muligt, det hele tiden at være interessant. Okay, okay. De her ting på nettet, læser du de her ting? På Reddit og på... Ja, ja, nogle gange. Serien. Meget underholdende. Okay. Så... Jeg elsker at gå ind og læse kommentarfeltet på en artikel på C Fuck, det er sjovt. Ja. Kan du godt lide at være i medierne? Sådan da. Jeg er lidt træt af de klamme billeder, de bruger i men jo. Ja, kan du ikke bare sende nogle nye? Det har jeg da prøvet. <laughs> de alt, det gør de altid. De tager det billede, de kan finde, hvor du ligner den klammeste hest i hele fucking verden. Så det påvirker dig overhovedet ikke, hvad medierne skriver eller hvad folk skriver til dig? Nej. Heller ikke, når folk sviner til på Reddit eller et eller andet? det må jeg de gerne. Det er jo, er jo bare, og det har jeg også udtalt før, det er jo bare voksne kvinder, som, hvor der mænd ikke gider knep længere. Altså, der, der har det ret nederen med deres 8-16 job, ikke? Og deres børn har det dårligt, og der skal det udredes fra <laughs> okay, okay, okay, okay, okay, okay. Altså, sådan, du ved, det tager mormer faktisk bare. Altså, det er jo rart, at det, det er dejligt for dem, at, at mit liv kan underholde dem. Hmm. Og nogle gange, så lærer jeg også noget nyt om mig selv, og det synes jeg er fucking spændende. Så jeg, jeg har jo læst, at jeg er Hvad øhm, var det, der stod? at grøn til, at, at øh, Emilia ikke gider snakke med Marco og jeg længere, er fordi, at øhm, vi er nogle øh, drug øh, Adeks, ja, ja, ja, ja. Junkier. Junkies, og jeg er bare sådan Excuse mig, jeg har aldrig taget stoffer. Altså, du ved, men derefter det, så er jeg sådan Nå, fint nok, så skriver du det på CV'et. Så er jeg fucking også en junkie, mand. <laughs> Nu skal vi til de afsluttende, fordi vi har kun 500 tilbage. Yes. Og nu skal du altså virkelig reflektere det. Nu du skal være helt Ej, ærlig. Jeg er træt meget. Ja, jeg ved det godt, Rikette, Fordi du ikke har sovet to dage, men det er ikke min skyld. Det er heller ikke min. Det er mit rode. Hvad fortryder du allermest? Jeg fortryder ikke noget i livet. Fortryder du ikke noget i livet? Nej. Ingenting? Nej. Intet? Nej. Nærmer? No. Niksen? No. <laughs> okay. Hvad ville du så ønske folk vidste om dig? Øhm, jeg tror egentlig mest, at jeg godt, at jeg godt, jeg tror, at jeg vil ønske lidt mere, at folk vidste sådan min omsorgsside, sådan min meget sådan bekymrende side, det her med, at jeg egentlig faktisk er et menneske, som sådan tænker rigtig meget på min nærmeste og min familie. Jeg gør rigtig meget øh, for at gøre andre glade, og ja. Jeg græder, når andre mennesker græder. Det er det, sådan det, det, det tror jeg, ikke, folk tænker om mig. Men hvis jeg tror jeg, hvis der er nogen, der er ked af det, altså i min familie eller et eller andet, så begynder jeg også selv at græde. Min mor havde fødselsdag øh, i sommeren, og så fik hun en gave til øh, en rejse. Så begyndte hun at græde, fordi hun blev glad. Og jeg kunne slet ikke stoppe af stortudet, fordi jeg blev så glad på hendes vej. Altså sådan, det, det er sådan den her følelsomme side af mig, tror jeg. Mm. At sådan, så folk, vil, du vil gerne have, at folk ved, at du er faktisk meget følsom. Det er jeg, hvis det omhandler min nærmeste eller familie her. Okay, ikke hvis det handler om manager eller andre? Der kunne jeg gøre mere ligeglade. <laughs> jeg tror jeg også lige, at jeg over, at vi har givet en tale taletid her. Altså. Hvor ser du dig selv i fremtiden? Kom bare med dine mørke tanker Ja, skulle jeg sige Få en kiste Men det var en joke Det var en joke Og så altså, var sådan Det kan du ikke sige at du sagde det Og det er dumt uh, Det var en selvmordsjoke joke, det må man ikke sige højt i radioen Nej, um, det skal du sgu ikke sige højt Nej um, Der er grænsen fandme <laughs> Jeg elsker at du siger hver gang rigtig så du må gerne komme med dit ja, dark humor eller ja, så fyrer ja, det af så bliver du sådan her. Ja, men faktisk, du, du, du, du jeg men faktisk vidste ikke det er så tak. Jeg troede det var sådan noget altså, hygge jokes, altså, men det er jo, det der det er, jo voldsomt. Ja, det er voldsomt. Det er jo det jeg siger til dig. Det er derfor jeg holder kæft. Godt. Ja. Øhm, ikke men, flere dark jokes. Er. Nej, jeg har lige holdt nu. Ja. ja øhm, hvor ser jeg folk der fremtiden? Hvor i folk ser, med? jeg håber ja, jeg. Jamen, hvor ser du der? Ja, undskyld, ja, undskyld, ja, ikke folk. Ja. Jamen jeg håber at jeg har fået stablet nogle af de gode projekter. Jeg har gang i op og det kører. Og det kan vi ikke snakke om. Oh my god. Altså og så håber jeg bare, at jeg er en independent businesswoman. Måske har jeg fundet ham der på plus 30. Det kunne da være meget lækkert. Men ellers så Skal han jeg... acceptere det uavnligt, Vince? Ja. Hvordan skulle et forhold ellers fungere? Okay. Nej. det ville jo gå lort. <laughs> Hvis han på starten af synes, det er nødderen, så er det jo heller ikke en mand for mig. Jeg skal have sådan en mand, der er ligeglad. Jeg skal have sådan en mand, der var sådan tænker, hun er min, hun er lækker og det er min seng, hun kommer hjem i, og sådan en, der er sådan her, skal jeg tage et billede af dig, og det ser fucking prikket ud? Okay. Mm -hmm. Men så, hvor ser du så dig selv som fremtiden? Det er en businesswoman. Ja. Hvor, ja. ja. Okay. Jeg vil, jeg vil gerne kunne leve det her liv. Lidt fleksibelt liv. For evigt. For evigt. Okay. Her afsluttende, hvad vil du sige til dem, der lytter med? Nu har du simpelthen chancen for at være den eneste og ærlige, Der <tryk> Rekitze Bak. Øh, ja, hvad vil jeg sige? Um... Oh my god. Kigit, er du så dårlig til at tænke lige nu? Ja, jeg er virkelig træt. Jeg har altså ikke det til, at jeg er virkelig træt. Der kører ikke nogen tanker af min ude lige nu. Jeg sidder og tænker, hvad skal jeg sige? Er der en god film, der kører lige nu? Du vil, ikke, du vil simpelthen ikke sige noget til alle dem, der, der Jamen, jeg vil sige... Øhm, øh, jo. <coughs> okay, det her vil sige, det er bare at huske at være jeg selv, og ikke at Ej, hold nu kæft, det handler ikke om dem, det handler om dig. Nej om mig. Ja, hvad vil du sige til dem, der lytter med? Eh, uh, altså. Oh Der kører ikke et eneste taxibod. Er du sindssy, så du du du vil ikke, ikke fortælle lidt... folk noget som helst om Jeg ved ikke hvad jeg skal sige til, men du har jo afsløret det hele. Alt det noget. kunne da være Ik ikke dømt bog på den omslag eller helt jeg er meget mere end min OnlyFans Ej, eller er Hey. Okay. Ehm okay. um, Mette er hemmeligt Kaster. Det kunne være fedt. Nej, <laughs> det kunne det faktisk ikke fanden virkelig næste. Nej, um, du bliver simpelthen... vil du ikke... du vil ikke hurtigt fortælle hvad han gør. Det kan jeg ikke Det må man ikke Hvad, for, man, ikke hvad er det der er nasty't? Det kan jeg ikke udlevere Men I var jo ikke kærester Nej det var vi da ikke vi er, vi Så forstår vi, at... jeg jo ikke hvad der kan være nastigt Oh my god <laughs> Jeg kan ikke sige noget Du har selv lige sagt Rigitha, Tænder lige lidt sammen Jeg tager mig sammen nu <laughs> Fint. Fint Okay så du vil ikke sige noget til, til slut her har det mega dejligt? at Subscribe to my OnlyFans, hvor du Nej, det, det sidste jeg vil have det er at du reklamerer for din OnlyFans her. Nå, <laughs> nej, Rigid, det det var... nej, det Stay tuned. Nej, ikke stay tuned, <laughs> Rigid, så... <laughs> Jeg føler jeg prøver at komme ind og jeg kommer en lille smule ind, men ja. vi, vi kommer ikke hele vejen ind. Det, jeg synes at vi kommer godt ind. Synes du det? Ja, det synes jeg. Vi skal have til at Jeg er ikke klar med boys. Jeg har kigget med et... en... din Louis og. Øhm... Jeg vil gerne have en rig, Ja, men det handler jo ikke om dig, det skal jo til. Indtil... Det er du lige, du siger, så siger du... <laughs> det handler ikke om dig, så siger du indtil, det handler om dig. Jamen, det handler også om altså, dig, men du, du, du skal altså... ind til følelserne, jo. nu. Ja, er jo